Jóhannes að Guðspjall, 12. kabli Sex dögum fyrir Páska kom Jésús til Betaníu þar sem Lasarus var, sá er hann vakti frá döðum. Þar voru hann búinn kvöldverður og Marta gekk um beina. En Lasarus var eitt þeirra sem á borði sáttu með honum. Þá tók María pund af ómenguðum dýrum nardu smyrslum og smurði fætur Jésu og þerraði með hári sínu fætur hans. En húsið fylltist ilmi smyrslana. Segir þá Júdas Ískariót, eitt lærisveina hans, sá er mundi svíkja hann. Hví voru þessi smyrsleki seld fyrir 300 denara og gefin fátækum? Ekki sagði þetta af því að hann leti sér andum fátæka, heldur af því að hann var þjófur. Hann hafði pingjuna og tókað því sem í hana var látið. Þá sagði Jésús, lát hana í friði Hún hefur geimt þetta til greftrunadagsmíns. Fátæka hafið þið ætið hjá ykkur en mig hafið þið ekki ávallt. Nú frétti allur fjöldigýðinga af því að Jésús væri í Betaníu og þeir komu þangað. Ekki aðeins hans vegna heldur og til að sjá Lasarus sem hann hafið vakið frá döðum. Þá ákváðu æstu prestarnir að taka einnig Lasarus af lífi því vegna hans snjöru margir gifinga baki við þeim og fór að trú á Jésu. Deyja síðar frétti hinn miklu mannfjöldi sem komið var til hátíðarinnar að Jésús væri að koma til Jérusalem. Fólk tók þá pálmagreinar, fór út á mótónum og rópaði Hósanna blessaðu sér sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísræls. Jésús fann ungan astna og settist á bak honum eins og skrifað er. Óttast ekki, dóttir Sýjón, konungur þinn kemur og rýður östnu fóla. Lærisveinar hans skildu þetta ekki fyrstu. En þegar Jésús var dýrlegur orðin, myndust þeir þess að þetta var ritað um hann og að þeir hefðu gert þetta fyrir hann. Nú vitnaði fólkið sem með honum var þegar hann kallaði Lasarus úr gröfinni og vaktan frá döðum. Vegna þess fór einni mannfjöldin á móti honum því að menn höfðu heyrt að hann hefði gert þetta tákn. Því sögðu þar ég sé að sín á milli. Þið sjáuðið að þið ráðið ekki með neitt. Allur heimurinn eldir hann. Meðal þeirra sem fóru upp eftir til að byggjast fyrir á hátíðinni voru nokkri greikir. Þeir komu til Filippusar sem var frá Bettsædu í Galilíu, báðu hann og sögðu. Herra! Okkur langar sjá Jésu. Filippus fór og sagði Andrési það og síðan fór þeir báðir og sagðu Jésu. Jésús svaraði þeim. Stundin er komin að dyrð mannssonarins verði opinber. Sannlega, sannlega segi yður Ef kveitikornin fellur ekki jörðina og deyr, verður það áfram eitt. En ef það deyr, verða mikinn ávöxt. Sá sem elskar líf sitt, glatar því. En sá sem hatar líf sitt í þessum heimi, mun varðveita það til eilífs lífs. Sá sem þjónar mér, fylgir mér eftir og hvar sem ég er, Þar mun og þjótt minn vera. Þann sem þjónar mér mun faðirinn heiðra. Nú er sál mín skeld og hvað á ég að gera? Á ég að segja faðir frelsa mig frá þessari stundu? Nei, ég er kominn til þess að mæta þessari stundu. Faðir ger nafn þitt dýrlegt. Þá kom rödd af himni. Ég hef gert það dýrlegt og mun enn gera það dýrlegt. Mannfjöldin sem hjá stóð og hlitti á sagði að þruma hefriðið yfir. En aðri sögðu engill var að tala við hann. Jésu svaraði Þessi rödd kom ekki minn vegnað heldur vegna. Nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Og þegar ég verð hafinu frá jörðu mun ég draga alla til mín. Þetta sagðan til að gefa til kynna með hvaða hætti hann ætti að deyja. Mannfjöldin svarað honum. Laugmáli segir okkur að Kristur Munu verða til eilíðar? Hvernig getur þú sagt að mannssonurinn eigi að verða upp havin. Hver er þessi mannssonur? Þá sagði Skamma stund er ljósið enn á meðalegar. Gangið með er þér hafi ljósið svo að myrkrið remmiður ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann ferð trúið á ljósið með að þér hafið ljósið svo að þjör verði börn ljósið. Þetta mælti Jésús, fór burt og duldist. Þóttan hefði gert svo mörg tákn í allra augsín, trúðum en ekki á hann. Svo að rættist orð, ég sagja spámanns, er hann mælti. Drottin, hver trúði bóðun vorri og hverjum varð armur drottins opinber Þess vegna gátu þeir ekki trúa en segir ég á öðrun stað Hann hefur blindað augu þeirra og fórhert hjartað þeirra að þeir sjá ekki með augunum nýja skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá Ég saði sagði þetta að því hann sá dýrði Jésu og talaði um hann. Samt trúðumar gráðan, játtur höfðingar, en gengust ekki við því vegna farið segjana svo þeir eruðu ekki samkundurækjir. Þeir kusu heldur heiður manna en heiður frá Guði. En Jésús hrópaði, sá sem trúir á mig, trúir ekki á mig,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 Ég er ekki komin til að dæma heimin, heldur til að frelsa heimin. Sá sem hafnar mér og tekur ekki fyrir orðum mínum hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað verður dómari hans á efsta degi. Því að það sem ég tala kemur ekki frá sjálfu mér, heldur hefur fadurinn sem sendi mig, bóðið mér, hvað ég skulið segja. Og hvað ég skulle tala. Og ég veit að það sem hann býður er eilíft líf. Ég tala það eitt sem faðir minn hefur falið mér.